بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم منزلمكم تكفو سبحانه وتعالى اكتبني شيئا في الايه في سوره هي سوره سبع ndani ya aya ya 29 sema wama arsalnaka illa ka bashiran wa nadhira walakin akthara anas la yaalamun mwezingu amwambia mtume wake muhammed saw sallama hatuja kupeleka wewe sisi ispokua uwe mwenye kuwazuia watu kufanya mapotofu kafatal linnas kwazo watu wote wote wa kuusanya katika taa ya mwenyezi Mwashiran kuakwa habari nzuri nzuri za wa kufurahisha Wanadhira na kuakhofisha adhabu ya mwenyezi utumie vitu vile hivyo hivyo wataka wa wakusanyike katika taa ya Mwenyezi Mungu wa na maasi yake lakini na aksara la ya raha lakini wengi wa watu hawajui na wanasema mata hatha waad kuntum sadiqi nili ni waadi wali wa kufufulewa na kulipwa, ikiwa yenyu unasema kweli Kulu waambie Lakum mi'ad yawmin la tasta'khiruna anu sa'atan wa la tastaqdimun. mna miadi yenu ya kufaniwa hayo. Kuna miadi iliyapangwa na Mwenyezi ya kutekelezwa hayo. Hamna uwezo wa kuchelewesha wala wa kutanguliza. kala allatheena kafaru lan nu'mina bihadha alqur'ani wa la billadhi bayna yadayhi. Wanasema kafiri sisi hatumwamini mtume huyu kuwekelekewa kwa e, kusoma na mwenye Mungu kitabu cha Qur'ani cha kutoka hatumwamini hatukiamini wala yeye Muhammad hatumwamini kwamba kweli yeye ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu tunakataa yote mawili kitabu hicho cha Qur'ani kwa kinatoka mkwu hatu, na hatukiamini na kwamba huyu Muhammad anaelewa kitabu chenyewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu hatuamini wa tara idh al-zalimuna maqufuna inda rabbihim lakay manezingo anawambia muhammed saw sallama kama utakuja kuwaona wale makafiri watakapokuwa wamesimamishwa mbele ya mula wao yarjiu ba'duhum ila ba'dinnil qawl wa kirajasiana majibu yao kwa wao wao kwa wao akijibizana yaqulu alladhina studhaifu lil ladhina ambapo watasema wale wanyonge waliokuwa ni kazi yao ni kufua tafuata tu hawana mchango wote wa kuweza kutia walisipokuwa na kuwata wale wanaposema wakubwa zao watasema alladhina stakibaru kuambia wale kubwa wao waliokuwa kiwapotosha laula antum lakunna mu'minin kama si nyinyi mlivyotupotosha sisi tungalikuwa waumini kala alladhina stakibaru na viongozi na watasema lilladina studfu kuwambia wale wafuwasi a ah, ma nyinyi ana hanu sadata naku ivo sisi ndiyo tuliokuzuiyeni nyinyi ani luhuda baada ya baada ya kuwa umekushakujiyeni bali kuntum mujirimini si kwele bali mlikuwa ni makafiri wenyewetu wa kala ladhina studhifu lilladhina stakibaru watasema wale wafuwasi wanyonge kuwambia mvyongozi wao wakubwa wa ukafiri bal makiru al wa nahar lakini bi sikweli kabisa lakini ni vituko vyenu mlivokuwa mkitofanyia usiku na mchana hivi taamuruna na an nakfura billah bal lim lipokuwa tumkufuru mwenyezi Mungu wa naja lahu la andada na tumfanyia mwenyezi kuwa na washirka wa asaru an nadamaa lamra au dhaaba mwenyezi Mungu anasema watauficha watayaficha majuto yao watayaficha majuto yao lamma raaw la al wakati wa qad watakafu an adhabu wa fi aanaq allatheena kafaru na tutazfanya pingu za shingo ziwe shingoni mwa makafiri hala yijzauna illa ma kaanu yaamaloona wa aane kwamba watalipwa nini kwani hawatolipwa ispokua malipo ya amali waliyokuwa wakizifanya wa kizifanya. Wama arsalna fi kariyatin min nadheer illa qala na hii kukanywa wewe muhamadi kupingwa na kukanushwa ni tabia ya ulimwengu ni tabia ya ulimwengu Wa maasana hajapata kupeleka amefikari katika kinyojo chochote mnadhimu mjumbe mkopeshaji ila kala mutrafu haspokuwa husema walewa na wakubwa wa neema viongozi wa Husema usema in nabima usiltum sisi kwa kile mlichopeleka nacho nyinyi tunakikanoje hatukikubali kwa sababu wakikubali ndio wanakosa madaraka, wanakosa uongozi. Sasa hawako tayari kuukosa uongozi na madaraka, bali wako tayari kuangamia. Hao makafira. Wakalu na mwisho wakasema nahnu akthar wa mu'adan wa awlada. Sisi, Ni wengi wa kipato na wengi wa kizazi. Wa mana Na kutokana na facility hizo nazo, sisi hatu adhibiwe. Kaul Mwenyezi Mungu amwambia mtume wake, "Waambie inna Rabbi yabsutu rizqa liman yasha". Mwenyezi Mungu hu mkunjulia riziki anemtaka. Wala utajiri siyo kwa dalili ya wema. Wala cheho siyo dalili ya wema. Wa yقدرunahu hum bi anemtaka. Umaskini siyo dalili yovu, wala dhaifu si dalili yovu. Walakinna akthara an-nas la ya'lamu. Lakini tu wengi watu hawajui wama muwalukum wa wala auladukum billati tukarribukum endana zulfa hazi kuwa mali zenu wala vizazi vyenu havikuwa kuwa ndiyo vyetu ao vyelelezo vyakuwafanya nyinyi kuwabora mbele etu ila man amana wamila saaliha esifo kuwa aliye mwamini mwenyezingu na akafanya mazuri fa ulaika lahum jazau di'ifi hawa atapata malipo mara mbili bima amilu wa humu fi lkhurufati aminun watapata malipo ya malizano ambayo wao wazifanya watapata malipo ya wafuasi wao wale Wakaamini kutokana na, na mito yao watapata malipo ziada ya watoto wao wale mema na wao wakafanya kufuata wazazi wao katika kufanya mema Hao ndio jazaao thevi watapata wao malipo mara mbili bimakano ya malun bima amilu lahum jazaa'u dhaifi bimaamilu wa wahum Na ghurafaati naw wa atakuwa katika magharfa aaminuna waykuaminika kabisa walladheena yas'auna fi na mu'jizin na wale ambao wanakwenda wakirudi katika yazetu kozifanya zisifahamike wao wenye hawataka kuzifahamu na wana na wanazifanya zisifahamike na wengine ulaaika fil azaabi muhdharun hawa ndani adhabu watahadhurishwa Kwao anbie inarabi yabi suto rizqa liman yasha malawangu anayokunjua rizqi kumkunjuliana mtaka anakunjuliana mtaka mna ibadahi katika wajua wa takdiru laahu anam na anamkadriya ee, ee, anamtaka wa ma anfakatum min shay'in fa huwa yukhlifu chochote mtakachokua mnakitoa basi mizingo na kuweka yake ba wa huwa khairur rasikin nae in dia mwaa kwa toa wa yoma yahshuruhum jamia ikumbuke siku atakayokusanya Mwenyezi Mungu viumbe wote thumma yakulu lil malaaika kisha kam malaika aha ha ula, ya ula'i yakun kanu ya hebu niambie ni malaika awa kweli walikuwa nini, wakikuwa wakikubudu ninyi kalu na malaika watakataa waseme subhana anta wali utakatifu ni wako e wetu wewe ndiye bwana wetu mwindoni na wewe ndio utohafize kuliko yote balkanu yabuduna aljinna aktharuhum bihim mu'minun bal walakaw ya'budu majini, wengi wao walikuwa naamini majini falyawma la yamliku ba'dukum li ba'dina fa wa la darr leo hatumiliki yoyote, hayoyote kati yenu nyinyi hatumiliki nafasi ya kunufaisha manzaake wala kunuduru na makafiri, wa naqulu lil ladhina dhalamu dhuku adhaban allati kuntum biha tukathibun nattawawbi makafiri wanjina adhab ya matu ambayo mlikuwa yini muki kadhibisha wa idha tutla alayhim ayatuna bayinad qalu ma hadha illa rajulun yuridu an yasuddanukum an yasuddakum kana ya'budu abaa'ahu Wanaposomewa basomiu aya zaquran tukufu husema, Kura kofu ileo ya yazi kabisa usema ma hadza ila rajulun yuridu an yasuddakum si chochote huyu muhammed ispokwe ni kijana anayetaka kukuzuia ni nyinyi ama kana yaabudu aba kumepukane na ibada zilizokuwa zifanya wazazi wenu waqalu ma hadza ila ifkun muhtara waendelea kusema kafiri wao kwamba si chochote huyu yume waliokuja na muhammed ispokwe na uzushi unykozuliwa waqala alladhina kafaru lilhaqqa lamma ja'ahum na mwenye wakasema wale walioikufuru haki baada ya kuajia wao in hadha illa sihrun mubin si chochote hicho kwa ni uchawi wa zahiri Wama ma atainakum min kutubin yadurusunaha Wanajisemea tu mijineno ya uongo Wanajiropokea tu mjeno sio msingi hatuja kuwapa wao vitabu ambavyo wamekuwa amba kuposoma wama arsalna ilaihim qablaka min nadiri nawala hatina kwao kabla yawa yawa kablihim, ma ya wewe muhammedin mkopeshaji yote wakadzaba alladhina min qablihim wama balaghum isharama atainahum wakadzabur rusuli fkayfa kan nakir wamakadzibisha makafiri waliopita kabla ya wao wamakadzibisha makafiri waliopita kabla ya wao na hali ya kuwa hawa makafiri wale yawa, hawa hawa kufikia hata moja juu ya mia ya sehemu ya pato na nguvu na naye maana tulio uwapa wao ni ni moja juu ya moja juu ya moja juu ya, moja juu ya mia ma atainahum inahum, ha, ha kufikia kiasi tulichowapa hao fakadhabu birusuli wakaikadhibisha mitume yangu fakadhabu rusuli lakini pamoja na huu, wachache wa nguvu wakaikadhibisha mitume yangu kwa jinsi gani na, na vipi angalia vipi lilikuwa ma, ma, ma, mateso yao kwao. Kwao niwaambie Muhammad inama a'idukum wahida Mimi nakuonyeni kwa moja kati ya haya mambo mambo ambayo ninakuweka. Antaqumu lillahi mathana wa furada. Nakuonyeni na kikutakeni mumsimame mmoja mmoja au wawili wawili. Thumma tatafakaru mfikiri na ma bi sahibikum min jina. mtajua kwamba huyu sahabu yenu Muhammad siye mtawazimu in huwa ila nadhirul lakum baina yaday ya adhabin shadeedin Hakuwa Muhammad isipokuwa nimekofeshaji kwenu ana kuleta nimekofeshaji yale yotangelezwa mbele ya adhabu nzito itakokuja ya kiyama kul ma saaltukum min wambie pole waambie Massa al takum min ajri. Mimi sija kuambia ujira, ni fa wa lakum an kaweza kwamba hii kazi naifanya ni yenu. In ajriya illa ala Allah. Hayakuwa malipo yangu isipokuwa kwa Mzingu, wa huwa ala kulli shay'in shahid. Yeye yajua kila kitu ni shahidi. Kolo waambie Muhammad. In rabbi yaqdhifu bil ala al batil. Allamul ghuyub. Inna Allah in rabbih hakika mula wangu ya kalifu bil haqi ana ladhiri shi haqi ayu e yabatil eh? alamul khuyub bayyinun juzi eh, wa mambo yalodichikana qul wambiye muhammad jaa al haqq wa mayubtil al batil wa mayu'id umeshakuja ukweli na hauwezi kuanza upastelifu uongo mbele ya ukweli hauwezi kuanza tunakojitokeza uongo wa mayu'id wala hauwezi kurudia kull indalatu fa inna ma adilu ala nafsi waambie tena kwamba ikiwa mimi nimepotea basi nitakuwa ninapotelea nafsi yangu wa inaita na kama nimeongoka fa bay mayuhi ya rabbi nimeongoka kwa miongozo aliyolipeleka kwangu mula wangu innahu samie un qarib ya miji zingu nimsikivu niko karibu na, na waja wake walau tara id fazu fala fauta wa ukhudhu min makan qarib mimi nasema, walau kama utawaona makafiri idhfazuhu wakati watakaposhtuka kwa mjo wa kiama wala fauta wa lakini hawana pa kukimbilia wakokosekana wa bali watakamatwa mimmakanan qaribi kwa kirahisi rahisi tu kwa karibu karibu tu watakamatwa wakosanywa hawana pa kukimbilia hawana pa kondea utashuko mahali pakaribu sana Walautara idhifaziu id fasu fala fauta wa min makani karim Wakalu watasema makafiri amanna bi tumeamini wa anna lahum tanaawush min makani ba'id lakini wapi tena wapi wataweza kujinasua kutokana na mahala mbali kabisa walikukusha, epokana nako nafasi ya kujinasua imekushakimbia sana imeshakimbilia wa kukimbilia wa kumbali na yao no wataweza wewe atawaza kujinasua wakati wakand kafaru bihi watawezaaje kujinasua wakati walikisha kufuru kwa miongozo ya Mwenyezi Mwenyezi min kabla hapo mwanzo wayakthifuna bil ghaibi leo tena ndio wanadai kwa umbali mim ma kanin mahala mbali kabisa waliko waliko kushikufikia kutokana na eh, nafasi waliokuwa nayo Mahala mbali kabisa niko kutokana na nafasi ya karibu aliyokuwa nayo. Wahila hila bainahum wa baina yashtahun watazwiliwa baina bainahao na kila wanachokitamani ambacho ni kupata nusura na uokofu. Watakitazwiliwa. kitazwiliwa kama fuila bi him, kama walifanywa wafuasi wao min kabla hapo nyuma. Innahum hakika wao kanu fi Walidumu kuendelea na shaka kutokana na ukweli wa dini yetu kutokana na ukweli wa kitabu cha Qur'ani kutokana na ukweli wa Mtume Muhammad wa SAW walikuwa wame, wamezama katika shaka shaka ambayo shaka yenyewe shakimuri shaka iliyokuwa ikiwatia matatizo badala ya kuwafunukia ukweli ilikuwa inazidishia kuwatia kiza Allahumma hidina bihudaka